Ați ascultat România în direct. Banca Transilvania -ți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Ați ascultat și o să mai ascultați România în direct, vă spun eu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit așadar la România în direct care abia începe acum. O ediție în care vom dezbate împreună numele noului, cum să zic eu, nu n-a fost încă nominalizat, este propunere de nominalizare pentru prim-ministru și dacă zice președintele Klaus Iohannis, Hai să facă doamna Sevil Şaideh guvernul, tot nu e prim-ministru, este tot propunere. După care Parlamentul Și așa mai departe, o întreagă procedură Ați ascultat la știri, ați auzit Doamna Sevil Shaideh Are o carieră de funcționar în spate E un fel de specialist, are 52 de ani E de la Constanța, a lucrat aproape două decenii la Consiliul Județean Constanța, în strânsă legătură și colaborare și chiar prietenie cu Nicușor Constantinescu și n-a ajuns la DNA, ceea ce este o performanță în sine, după care a lucrat cu Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltării Liviu Dragnea a și predat, de fapt, acestea funcția de ministru al dezvoltării în momentul în care și-a dat demisia plecând din guvernul Ponta din cauza condamnării sale penale. În primă instanță, Dragnea și-a dat imediat demisia cinste lui, cum ar zice Patriarhul Daniel. Nu știu cât de fericit va fi Patriarhul Daniel de această nominalizare, având în vedere faptul că doamna Șaideh este musulmancă. Bun, acum... Multă lume a fost surprinsă, este până la urmă vorba de o doamnă blondă, chiar dacă nu e firea cum discutam noi ieri aici la această emisiune. Lumea zice că, domnule, să vezi că tot Dragnea o să conducă, i s-ar putea să fie așa, mie mi se pare că Liviu Dragnea dă de fapt un semn de slăbiciune în propriul partid, în felul acesta le arată că se teme de ei, dar până la urmă ce fac ei acolo în PSD e treaba lor. Pe noi ne interesează mai mult ce au de gând să facă cu țara, căci au conducerea ei în urma acestor alegeri. De aceea vă întreb pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă ar trebui ca președintele Claus Iohannis să accepte sau să nu accepte această nominalizare. Din punct de vedere legal, să știți că nu are niciun motiv să nu o accepte. Faptul că primul ministru al României este un personaj puternic din punct de vedere politic, care după ce este nominalizat și votat de parlament are multă libertate în decizii, teoretic, pentru că el practic depinde de parlament și de partidul aflat la guvernare care îl poate dobărâi imediat printr-o moțiune de cenzură, creează până la urmă, nu, premisele unei treziri a unei personalități puternice în cazul în care doamna Shaideh n-ar avea -o. Adică, vedeți răutățile astea că să vezi că o să conducă dragnea, că e de fapt o telecomandă, nu știu dacă ar trebui sau nu să ținem cont de ele. Dar de-aia avem o emisiune, ca să dezbatem. Haideți! 0372069599. Florin, bună ziua! Salut, Moise! Florin, sunt în județul lui Dragnea, din Telorman. Moise, de la Severin. Vă ascultăm. <laughs> Deci există două variante, cu le văd eu. Prima, care o gândește, cred că, majoritatea oamenilor, Așa. să fie un alt al lui Dragnea. Da. Și... Era de așteptat să fie așa. Poate e mult mai maleabilă decât a fost Ponta, e... când s-a urcat la cap contractele cu Ghiță. Ponta n-a fost niciodată un lui Dragnea. Au colaborat, au lucrat împreună. Da, eu zic că o bună parte a timpului Dragnea a condus guvernul Ponta, ceea ce nu l-a făcut însă pe Ponta un lui Dragnea, să știți. Dacă tu spui... Dacă tu spui... Ponta e genul acela de uh, puște obraznic care, știți cum, <laughs> pune magiun în galoșii bunicului. Da, în fine, dacă tu spui, ești, din punct de vedere al, ca da, analist politic... Haideți să mergem eu... mai departe cu analiza doamnei Sevil Scheideh. Bun, fac o paranteză. Deci, stând de vorbă cu socrul meu, PSD-ist înfocat. Așa, și de fiecare dată la masă avem dispute pe tema PSD-ului. Asta e, e pensionar, din Teleorman, da? <laughs> uh, Eu, e, ce era oh. să fac o glumă nepotrivită acum, în fine. Vă ascultăm. Nu. Așa. Nu. Știi ce mi-a spus după <laughs> ultima nu, nu faceți, Hai să fac glumă tot nu faceți ședințe de spiritism că stați de vorbă cu socul <laughs> dumneavoastră nu vostră, pe ședințe din Tellerman, nu? <laughs> Bine, okay. Eu cu soția sunt suntem parte și el cu soacra de partea cealaltă, negativa a răului, putem să spunem. A, da. așa. Așa, și... După ultimele promisiuni făcute de drag ne? Socrul meu mi-a spus Că are el oricum I-a nu știu o vorbă I-a tu și spui că nu știu ce Și poate o crede Mi-a spus că lui s-a făcut frică De ce mai socrul meu s-a făcut frică? Păi cât a putut să promită Dacă le face pe toate Mai înțeles? A, a, nu, și... sincer să vă din... spun nu N-am înțeles cum, adică i s-a făcut frică că dacă le face pe toate. I s-a făcut frică dacă Dragnea îndeplinește toate promisiunile pe care și le-a asumat în campania electorală. Tone, eu v-am explicat aici la radio, nu e ceva imposibil de făcut, el a promis chestii în lei. Nu știu dacă înțelegeți diferența. nu înțelege o devalorizare. Ok. Bun, ce ar trebui să facă Iohannis? Haideți că-ți liniile. Bine, Ioan, însă are încotro și va trebui să acționeze. Vă mulțumesc. 0372069599. Bună ziua, Adrian. Bună ziua. Vă ascultăm. Sunt din Iași și aș vrea să încep prin faptul că să vă spun că sunt total împotriva PSD-ului. Deci sunt total împotriva. Domnule, nu facem aici o haiducie anti-PSD. No. No, no, no. România în direct no, no, no. este o emisiune eu, pentru toată lumea. Eu... Da, nu Eu pur și simplu vreau să fac introducerea asta, așa. ca să știți că unde ajung, de ce ajung. Așa. Dar cu toate că sunt împotriva lor, de data asta nu prea au ce să le fac. Ce să-i faci? Păi, dar, alegerile, e normal, da? Așa. Pus, pe, e normal, e normal să pui pe cine vrei, și e normal ca președintele să accepte, pentru că pur și simplu nu are nimic împotriva femeii ăștia Și da, ce e curios este că, deși. Au uh, făcut un mare tamtam, -tam, Toată campania Și toți uh, cei care i-au votat Au mers pe chestia asta Că nu ne vindem țara, nu punem străini uh, Nu, creștină... nu ascultați-mă puțin nu. Asta cu familia creștină -am, Eu v-am mai atras nu, atenția PSD-ul a frizat A trecut așa S-a adâncit puțin Alții au fost fi, cei care au O fi frizat, nu o fi frizat Dar uh, propaganda Și cei care au mușcat au mers cu ea ca sindar. Da, stați, încă un problem. o dată. Da, acum chiar ne ducem îmbălării cu discuția. Doamna Șaideh este român ca mine și ca dumneavoastră. Eu n-am absolut nimic împotriva acestui lucru. Ca toți ceilalți care propaganda lor spunea că nu sunt români, cum nici Ioanes nu e român. Eu cred, că, nu e. eu cred că Deci am glumit mai devreme când am zis că Patriarhul Daniel s-ar putea să aibă o problemă În mod sigur nu o să aibă nimeni Niciun fel de problemă pe partea asta religioasă Doamna Scheideh încă o dată a fost Ministrul al dezvoltării s Pentru asta a depus jurământul la Cotroceni pe Coran Și nu e nimic într-o țară civilizată Nu e nicio problemă legat de asta Dumnezeule, Dobrogea este plină de musulmani, Bucureștiul este plin de musulmani, trăim cu toți în pace și prietenie. Nu cred că avem o astfel de dezbatere aici, zău. Cristian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Deci am 30 de ani și cred că domnul președinte nu trebuie să accepte această, această ce? propunere. Nu știu exact ce portiții sau ce trebuie să facă, pentru că ce o reprezintă Sevil și PSD-ul și ALDE. Ei păi da, nu, ce o reprezintă? Ce a făcut ea la Constanța? Ca să putem să explicăm. Stați așa. S-a angajat la Consiliul Județean Constanța în 1993. A fost până în 2007 directorul Departamentului de Sisteme Informatice din cadrul instituției. Este programator la bază. Între 2007 și 2012 a ocupat funcția de șef al Direcției Generale de Proiecte. A fost și coordonator al Uniunii Naționale a Consiliului Județene. Ocazia cu care l-a și uh, cunoscut pe Liviu Dragnea și a colaborat cu acesta. Și cam așa. Nesuficient? Deci e un, e un funcționar din această țară, ca orice funcționar sau ce, funcționarii n-au îngeantă bastonul de prim-ministru? Domnul, mai sigur Deci țara noastră este o țară bogată, da, ești bogată, dar ne trebuie... Ne dar trebuie locuită, o... da, așa. Ne trebuie oameni foarte buni ca să ajungem, pentru că suntem mult în urmă. De ne asta sugerează oameni... că n-ar avea viziune de dezvoltare, doamna Șaideh? Păi ce-a făcut în cele ce mi-a spus dumneavoastră acolo? Că nu, dar doar că a fost la primărie sau unde a fost și ce-a făcut acolo? Păi, că nu știm mă Emil Boc ce avea în afară de faptul că avea, băsesc o mare încredere, că o să facă ce zice doamna de, Cred că era mai bun Emil Boc, dacă stămi să bun, bun, atunci avea, Victor Ponta a mărturisit el cu gurița lui că în 2010 a aflat el la PIB, produs intern brut. În 2012 era prim-ministru. Dacă da. vreți, mai continuu pe tema asta. Nu, din punctul meu de vedere, deci nu nu, nu trebuie să accepte, trebuie să mai caute PSD-ul alți oameni de acolo, care au demonstrat ceva în PSD și, și care trebuie să, adică este ca premier al României, deci este foarte mult de muncă și avem nevoie de foarte multe ca să ajungem și noi o țară civilizată, de ce ne dorim. Deci nu cred că un, un om care a fost un simplu funcționar are viziunea să ne ducă pe noi într-o țară dezvoltată și europeană și tot ce ne dorim. Ok, e punctul nostru de vedere, e o discuție deschisă și vă mulțumesc pentru el. Aș vrea să vă reamintesc tuturor că potrivit Constituției României, președintele Claus Iohannis nu este chemat să evalueze propunerea calitatea viitorului prim-ministru. Așa cum înțeleg eu, dar vă rog să mă contraziceți dacă doriți acest lucru, președintele are rolul de a evalua dacă propunerea unui partid care a câștigat alegerile sau unei alianțe are șanse să obțină votul majorității. Jobul președintelui fiind acela de a asigura stabilitatea politică a țării. Ne mai merge centrala sau acrăpat? 0372069599 Bună ziua, Cristiana! Bună ziua, domnule Moise, din Timișoara vă spun. De data asta nu sunt de acord cu dumneavoastră. Consider că domnul președinte ar trebui să respingă să propunerea PSD deoarece este una imorală. Adică, imorală. că n-a zis da, nu a zis Liviu Dragnea cu gura lui să la da jos pe ponta sau vin străinii, Julien și Vermeș să ne ia țara tot oamenii lor au emis astfel de judecăți care, din păcate, au prins la popor. Deci, atunci... faptul că doamna Saideh, care e româncă, născută în România, okay. e adevărat căsătorită cu un care și el lucrează însă în, la stat. Doamnă, să vă spun, uite, erau un detaliu pe care nu l-am, dar l-am văzut pe Media, Mediafax. Ca orice funcționat cinstit, care a muncit o via viață doamna, la stat, doamna Saideh are în conturi 100.000 de euro. Aș fi o, înțeles o, să aveți probleme cu asta, dar pe bune... Ne? Credeți-mă, n-am nicio problemă cu faptul că e de altă religie decât ortodoxă. Și eu sunt catolică, nu, nu despre asta e vorba, ci despre atitudinea psd aici. Și da, eu mă simt insultată după ce ai dat-o toată campania cu străinii vin peste noi să faci o asemenea propunere. Nimic cu doamna ca și funcționar public sau nu vorbim despre competențele ei. Cum spuneți, e, e la latitudinea altora să judece. Deci nu să aveți o insultă. problemă cu dragnea. Pentru că o problemă o faci cu o propunere imorală, da. Mm. Mai degrabă, modul în care el și-a făcut campanie poate fi numit imoral. Totul este imoral legat de PSD și de Dragnea. Nu dezbatem chestia asta, dar a culminat cu o propunere care, hai să fim serioși, nu cred că va trece. Și cred că Cum e nu o va capcană. trece de cine? De parlament nu... va trece? Va trece de parlament, dar cred că este o capcană și într-un final tot domnia lui va fi prim-ministru. Adică, nu mă vreți pe mine pentru că sunt penal cu ghilimelele de rigoare. Haideți că vă arăt că se poate... Chiar așa, a zis, chiar așa a zis. Chiar așa a zis. Da. Aproximativ așa a zis, da. în, în ceea ce spunea la, la Cotroceni după întâlnire. România, în direct, la Europa FM. Te ascultăm. E clar că eu mi-am asumat programul PSD a spus ceva mai exact, ce să citez din memorie Liviu Dragnea, dar pentru că e legea aia nedreaptă, eu nu mă pot propune prim ministru, așa că propunerea mea este doamna Sevil și Cam asta a fost formularea pe care a făcut Liviu Dragnea. 0372069599, nu știu cine e pe linie că mi s-a resetat. Sorin! Bună ziua, mi se suflă! Bună ziua Sorin! Alô! Bună ziua, vă ascultăm! Uh, bună ziua. Uh, Sorin din Cluj, uh, ce vreau să vă spun. Nu aș putea spune că PSD-ul este uh, simpatia mea cea mai mare din uh, eșicherul politic, însind în tot ce pot să vă spun este că în legătură, de, în legătură cu ăsta cu, cu Dragnea, uh, în cel privește, am un profund, profund dispreț, deci este un tip lipsit de absolut orice coloană vertebrală, de moralitate. Și tot ce face uh, face ticăloșii. E Propunerea punctul de vedere. Apă, este punctul meu de vedere, da. Uh, V-am sunat să-mi spun punctul meu de vedere, nu alții. Okay. Uh, uh, nu am nimic cu uh, persoana pe care a numit-o uh, Sevil Shaideh, ca să vedeți că am reținut și număr, uh, sper să nu trebuie astăzi să-l rostă prea mult de acum încolo. Eu nu am absolut nimic cu persoana și cu nici nimic ce este legate de. Iertați-mă, iertați-mă, iertați Sorin. spuneți, deci cuvintele dumneavoastră spun ceva, tot nu spune altceva. Aici suntem foarte sinceri Aș vrea să observ faptul că aveți oarecare ură în glas. Și nu știu uh, dacă e potrivită. De drag, da. Față de Dragnea, da. Nu știu am dacă și e potrivită. Vine Crăciunul. Deci față de Dragnea, da. Aveți perfectă dreptate față de dragna da. Iar atitudinea lui nu este absolut deloc potrivită uh, în ajun de Crăciun. Și vă Stați așa. Haideți să mergem A. mai departe. Că văd că sunteți foarte porniți. Credeți că e posibil... Schimbăm puțin dezbaterea. Credeți că e posibil ca Dragnea să fi făcută această propunere anticipând un refuz de la, sau forțând un refuz de la Claus Iohannis? Mm, cred că nu. Atunci, cred că nu. credeți că e posibil ca Dragnea să se fi gândit la primul guvern PSD ca la un guvern de sacrificiu, care ar trebui să facă niște lucruri... După care să se ducă în treaba lui lăsând loc unui uh, guvern care nu, eventual să crea în Cred că se gândește pur și simplu la un guvern pe care să-l uh, să uh, gestioneze, să-l conducă exact după bunul lui plac. Un guvern teleghidat. Cu, exact, și cu doamna Sevil și are toate șansele să se întâmple treaba asta, uh, ceea ce nu s-ar fi putut întâmpla cu alte, nume chiar și din PSD. Mă rog. Deci nu cred că se gândește ca la un guvern de sacrificiu, se gândește pur și simplu ca la un guvern pe care vrea să îl coordoneze exclusiv el și pe de altă parte trebuie să vă spun că e 100% de acord cu ce a spus noastră mai înainte că de dovadă de slăbiciune în propriul partid. Cu siguranță se teme de indivizi de gen, Dân, de gen cu ivan Rus, George Maior... nu e s. din PSD, nu mai e la PSD, din ce știu okay, eu. Ce-ar trebui să da, facă da, Iohannis da. Sorin? Mm, aș vrea să o, -o respingă <coughs> pe doamna Seril Scheide, dar mă tem că nu are argumente. Vă dați seama că dacă o respinge, a? suntem într-o criză politică. Deci mă tem că nu are argumente serioase să o facă, decât, mă rog, argumentul că femeia nu a demonstrat absolut nimic și că oricând aș fi putut eu în locul ei prim-ministru, fără niciun fel de problemă. Dar nu da, cred că fiecare, corect. Nu, fiecare cetățean al țării noastre, că de-aia suntem și noi, Republică, vorba aia în sensul că nu suntem monarhie absolutistă Deși uneori știți că avem un anume soi de feudalism prin țara noastră Dar asta înseamnă că oricare dintre cetățenii României are acest potențial Pentru că are dreptul în sensul ăsta de a deveni, de a ocupa o demnitate publică Fie ea și de prim-ministru sau de președinte 0372069599. Bună ziua Ioana Bună, Ioana Bună. sunt din București da. Eu cred că Iohannis va trebui să accepte această propunere, De ce <laughs> nu, are, nu are, cred că așa ar trebui să fie Mai mult eu, în primul rând, nu sunt fan politic de niciun fel Nici de stânga, nici de dreapta fan politic. Dar okay. astăzi apreciez la Dragnea faptul că a avut curajul de a propune o femeie în această funcție pe care, din fericire, am cunoscut-o la un moment dat Și mi s-a părut o femeie foarte puternică, muncitoare și echilibrată Deci voilà. nu cred, din punctul meu de vedere, că va fi un pion al lui Dragnea Nu va fi un pion al lui Dragnea, spuneți noastră? Nu cred, okay. nu cred. Deci, deci până la urmă... Vă bucură această nominalizare? Dumneavoastră? Da, pentru că am cunoscut-o în, în un sistem politic, a fost o conjuntură și ca și structură umană mi s-a părut super ok. okay. Eu, din, din punctul ăsta de vedere discut. Și ca și background, până la urmă a evoluat, fiind un minister, deci nu, nu înțeleg de ce lumea se spune că ce funcție are? Ok, până la urmă, fiecare are șansa de a ajunge într-un anumit loc la un moment. Întrebarea e: ce... A... ce funcții te-ai fi așteptat să aibă un prim-ministru înainte de a deveni prim-ministru? Uh, oricare. V <laughs> oricare și cred că propunerea lui Dragnea a, a, a venit tocmai uh, în, ca urmare a faptului că el a lucrat foarte mult cu ea și știe ce fel de. că este un om uh, muncitor și hotărât. Okay. nu cred că ar fi făcut această propunere. Vă mulțumesc pentru telefon, Ioana. Vă amintesc, de fapt vă spun acum că am uitat eu să vă amintesc că ne puteți vedea pe Facebook, în transmisie, video, pe toate conturile noastre, de la Moise Guran până la Bizidei Europa FM și așa mai departe, precum și pe site-urile BiziDay și Europa FM. Dacă nu ne-ați urmărit și vreți, puteți să vedeți după aia și înregistrarea. 037 este numărul la care puteți suna pentru a intra în direct. Bună ziua, Ciprian! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, am o, o, o problemă foarte mare cu declarația care a avut-o azi de Ridu Dragnea. Am zis că nu mă mai implic în politică, nu sunt implicat, dar am zis că nu vreau să mai pun suflet, mai ales după rezultatul ultimelor alegeri. mai suflet, dar palmele, așa, Mai ales după rezultatul ultimelor alegeri, așa că -și am și o eu. problemă eu. eu. Uh, nu înțeleg pe Liviu Dragnea de ce el, e foarte împotriva faptului că de ce oamenii care sunt găsiți inovații, nu au voie să, să conducă destinele țării și... De Mare atenție, și a legea. aș vrea totuși să facem niște diferențe. Asta cu Dragnea prim-ministru, Dragnea prim-ministru, antena 3 a umflat -o. Hai să fim sincer și serioși. Dragnea da, nu, nu a Nu nu mă uit la și nu vreau să aud ceva despre ei. În deci Dragnea, Dragnea doar n-a negat. Doar n-a zis, da. domnule, nu pot eu să fiu. <ră> a, a încurajat cumva. A trimis tot felul de psd mărunți pe la talk-show-uri care să zică, domnule, Dragnea nu se poate altcineva. El este și e unic. Dragnea n-a zis, o secundă, da, eu vreau să fiu. el nu e vinovat, nu e nimic. Nu e nici, să revenim la dezbaterea nimirolare. de astăzi. Deja Dragnea da, devine secundar. Da. De ce el a primit cu suspendare din moment ce nu recunoaște fapta nici în momentul de astăzi și nici nu o regretă? Nu era, un, nu știu, principala acaută de, de azi. Nu de Ciprian. Ciprian? Sau Ionuț, că nu da. știu. Ciprian, da, da așa, ciprian. Ionuț urmează. M-am încurcat. Vin sărbătorile da. și la mine. Deci vă spun așa, în felul următor. Adevărata întrebare este de ce în alta curte de casație și justiție, după ce a pronunțat Sentința, fie și cu suspendare, nu a interzis uh, uh, drepturile politice, așa cum se face în astfel de situații, mai ales fiind vorba de o fraudă electorală. Aia e adevărata întrebare. A, Pentru că păcat, a, a, și... dat, a lăsat loc exact de astfel de ambiguități care sunt etice sunt morale de bază ca ajuns Sara să se întrebe dacă poate fi condusă sau nu de un infractor condamnat care îi spășește este în acest exact, moment. Exact. Hai o să da ne întoarcem. Poate nu e corect. Nu e corect. Mă trece pe mine în trafic și pot să-mi iau o amendă. Dar o recunosc, primesc avertisment. Ciprian, Sevil și uh, Da, aici, ca să închei cu Sevil și aidec, uh, domnul Iohannes ar trebui să o accepte. Vă mulțumesc. 03... Este decizia poporului. Este. 0372069599 Ionuț, bună ziua. Bună ziua, eu nu de la Constanța, vă deranjează. Așa, poate o cunoașteți pe doamna Sevil Shaideh. Nu, din păcate, sau mă rog, din fericire, nu știu, nu aș putea să mă uh, Se Sevil bănuiesc, că este prenumele. Sevil Shaideh. Personal, prenumele, personal nu am auzit de doamna Shaideh până în momentul de față. Am auzit de Nicușor Constantinescu, Mazărei și tot ceea ce s-a întâmplat în trecut la Constanța. Uh, domeniul politic. Uh -huh. Ideea e alta. Eu constat cu stupoare. Din toate canalele de media, absolut toată țara, aproape toată țara, este surprinsă de faptul că PSD-ul a venit la guvernare în urma alegerilor și am ajuns să fim guvernați de, de Dragnea. Dintr-o dată, personajul Dragnea a devenit foarte important. Nu, era și până acum important. Surpriza nu e legată era. de faptul că a câștigat PSD-ul alegerile, ci că a câștigat un scor atât de mare PSD-ul, fiind votat nu numai de uh, electoratul său tradițional, ci de un electorat nou. Asta e, altă surpriză nu există. Nici drag, Dragnea, nu, Dragnea nu e o surpriză. Dragnea conduce partidul la de facto, încă de pe vremea lui Ponta, să știți. Nu e o surpriză, dar avem o surpriză, am avut o surpriză vis-a-vis -vis de faptul că a ieșit PSD-ul cu scorul care a ieșit. Asta da. Foarte mare. Ideea este în felul următor. Indiferent cine va veni la, pe fotoliul de prim-ministru, că e doamna și e ideea, că e indiferent cine altcineva, tot Dragnea va fi în spate la butoane, ca să zic așa. de posibil. De Multă lume crede asta, așa. Și de este ce ar trebui să facă Ioanis în, în situația Iohannis asta? Ioanis nu poate să facă nimic constituțional, el nu poate să facă. Nu are cu ce să conteste. Uh, numirea doamnei Haide. Uh, Poate sunt teoretic, deci mergând pe drumul deschis de Traian Băsescu, vă aduc aminte, vă dați timpul înapoi până în anul 2009. În anul 2009, Traian Băsescu a forțat într-o astfel de situație când, culmea, Klaus Iohannis era nominalizarea partidelor care dețineau majoritatea atunci în Parlament și l-a propus pe negoiță. Deci dacă ar fi să ia pe drumul lui Iohannis, lui Băsescu, Iohannis ar putea face asta. Există un precedent. Sigur, riscăm după aia o criză și mai profundă, de tipul suspendarea președintelui. E adevărat, dar din punct de vedere constituțional nu poate să facă nimic. Avem un președinte care nu are un nume de român 100%, îl cheamă Claus Iohannis. Primul ministru se va numi Sevil și Aideh. Suntem da. cetățeni români cu toții, indiferent ce nume avem și de ce etnie da, suntem. Eu pe mine mă cheamă Moise. Din punct de, de asta chiar. De asta chiar. Mă cheamă Ionuș Çolak. Çolak este nume de turc. Çolak în turc înseamnă oloc, de exemplu. Așa. Uh, din Gurean, punct de vedere vede re moral? cred că guran în punct, românește vine de la gură. Da, e doar o speculație, nu știu sigur. Așa, hai să din revenim. Punct de vedere moral? Dragnea probabil a greșit. Ei sau a făcut o numire eronată. Dacă ar fi mers pe ideea pe care și-a făcut campanie vis-a-vis -vis de partea de uh, faptul că vin să ne conduc străinii, da, moral nu și-a continuat uh, discursul până la capăt. Deci pe ideea Inclusiv asta dinomirea... nu trebuia nici pe mine, nici pe dumneavoastră să ne nominalizeze. Treia să fie un Gheon... Gheon Gheorghe nici Constantin. Eu, nici eu, dumneavoastră cred că nu ne-am fi dorit și nici eu, nici dumneavoastră probabil nu putem să îndeplinim funcția de prim-ministru, eu nu-ți iertați-mă, eu nu, iertați deci înțel nu înțeleg chestiunea de asta Doamne, iertați-mă, deci încă o Dragnea din contră dă dovadă pf, Nu știu cum să vă spun eu De deschidere foarte... V-am de trăiți acolo la Constanța cu turcii Aveți prieteni turci, tătari? Am, am, -așa și, și ne trăim într-o armonie perfectă Păi și atunci, de ce, vă, de ce vă gândiți așa? Cum, nu sunt români? Constanțenii nu, nu, are... nu, nu sunt români? Dobrogenii nu sunt români? Eu nu fac referire la etnia din Ba da, ați făcut această de referire foarte clar Că drag, ar trebui să meargă pe... pe așa, da. strict mă stric pe discursul pe care l-a avut Dragnea în campania electorală. Că îl chemați Julien Pecioloș, sau ce? Da, mă rog. El a zis că suntem conduși de străini. Ok. Suntem conduși de străini. Asta nu înseamnă că o persoană de etnie, de oricare altă etnie în afară de cea de român, nu își poate îndeplini funcția de prim-ministru până la capăt. Dar discursul, din da. punct de vedere moral și etic, discursul Trebuia dus până la capăt adică, Eu, dacă spus, Do Doamne ferește, doamne de... iertați-mă Hai, pe bune suntem sănătoși Iertați-mă, cum adică să, să fi mers mai departe dragnea cu retorica Aia de campanie sau cum o fi fost Ea să vâneze străinii Să-i scoată de Ca să evite, ca să evite orice uh, Alt subiect pe tema asta Păi deschide alt a subiect o eroare la un moment dat deci deschidea un alt subiect, unul de-a dreptul nazist, dumneavoastră ați fi vrut ca Dragnea să-și mai scurteze mostața și să conducă ca un Hitler România după aceea? Că nu vă înțeleg pe cuvânt dacă vă înțeleg cu această retorică. Dole vreau în continuare să o țină cu naționalismul ăsta defect la cap. Încă o dată... să de asta e o altă discuție și eu sunt de acord dacă spuneți asta și întotdeauna, dar încă o dată vreau să fiu bineînțeles, eu mă consider naționalist, eu, eu, Guran și cu, numele, cu prenumele Moise, care este de sorginte evreiască, fără ca eu să am însă o astfel de origine, dar naționalism înseamnă una, nazism înseamnă cu totul și cu totul altceva. Să zicem, Doamne, ajută că țara noastră noi am într-o asemenea direcție, zic și eu. Bună ziua, Daniel! Bună! Vă ascultăm! Da. mă am prezentat cu numele. Uh, Din Cluj. Da. Uh, am aflat acum, mi am văzut știrea, am văzut ok, se și a ideea noi cine nu-i, ok, interesantă alegere, curioasă, în primul rând. să adică, n-am, bine, n-am reușit să fac o cercutare foarte extins asupra persoanei în discuție, dar câteva chestii mi se și ciudate pe declarația de avere din 2013, mi se pare. Așa. Era, ea e trecută ca acționar la firma Roisar Internațională. mi se pare că e niște fără acolo? Poate că mă uitam pe... Am da, la Europa, asta, Am pe un calculator care... Să nu se blocheze. Ia, spuneți, ce ați descoperit. A, e pe media faț declarația înțeles. de avere. Poate n-am înțeles foarte bine treaba aia. Era acționar la firma RoiSat, 50 de acțiuni în valoare de 100 de lei, nu? Așa, Să-l să așa pe a declarația aceea de avere după aia, dacă se schimba datele în 2014. A, mi se pare că ea a primit după aia niște dividende fiscale pe anul 2012, de potrivit de de declarației, vă citesc de pe fac ce scrie, potrivit declarației de okay. interese, ea este acționar la Coremar cu bon gratuit, adică și a depus de la Marea Privatizare și la SC Rosiri Internațional SRL cu 50 de da. acțiuni în valoare de 100 de lei. Da. Și uh -huh. a primitse dividende de 150 milioane. Da, pentru că acelea sunt părțile sociale. Te obligă te obligă legea să ai un capital minim înscris. Nu e ceva deosebit asta. Uh -huh. Ăăăăă, uh, multile. Cam asta era rețetă la chestii se Să părea așa, nu știu, n-am... Ce ar trebui să facă dacă multe. tot ați sunat? Uh, părerea mea ar trebui să fac niște de posibile posibil pentru a nu accepta această propunere. Așa. Nu dintr-un motiv naționalist, că vai, că o cheamă așa, că nu știu cum, că... În cel mai bun caz, mi știu... Se... Deci, considerând istoric cu ei, ok, are o carieră ca funcționar public... Uh, Asta vreau să zic, nu e nimic spectacular în această persoană. Și ar să fie ceva spectaculos? După Cioloș, nu m-aș accepta mai puțin decât spectacular, Deci, nu știu, părerea mea... Cioloș fiind de absolut deloc spectaculos? Acum depinde cum privim treaba, la ce normalitate raportăm treaba asta, dacă raportăm la normalitatea... A fost spectaculos prin normalitate, ziceți dumneavoastră Cioloș. Uh, spectaculos, uh, spectaculos nu um, e cuvântul bine ales atunci ne, Neverosimil e mai degrabă decât spectaculos Asta cu spectaculos, nu știu Dragnea la un moment dat a avut și o a, o declarație tot astăzi la cotorocina, A zis ceva de genul, dar ce vă așteptați, domnule, să facem uh, guvern de vedete? Bătaie la VDT TV Bine, s-au tot făcut guverne în perioada asta pe la televizor Cine n-are timp și le urmărește e problema domniei sale Vasile, bună ziua! Bună ziua! Sunteți pe drumurile patriei, vă ascultăm! Pe autostrada deva Sibiu, aproape de Cunța, unde a fost lucrarea. Mergeți ușor să ne alunece. Așa. Bun. Uh, unu, cu siguranță președintele va aproba, că nu are motive, sunt de acord cu cei care au spus chestia asta, motive formale. Da. Doi, uh, foarte concentrați, dacă doamna Saidech Sa a fost bună pentru Constantinescu la Constanța, 15 ani sau 20 de ani, trăind în toxicitatea cea este bună și pentru Dragnea, nu, nu stați, uh, stați, stați, stați, stați, lucrează cu Dragnea din 2012. Este, da. este probabil cel mai de încredere om al lui Liviu Dragnea. Corect, corect, absolut. Deci am, am zis, dacă a fost bună pentru Constantinescu, este bună și <gânt> pentru Dragnea, Trei Va accepta absolut orice propunere de ministru va primi pe masă, nu va zice nici absolut nimic împotriva oricărui personaj posibil. în guvernul acesta, da. ca atare va fi, nu va fi guvernul meu al lui Iohannis, va fi guvernul meu al lui Dragnea. E posibil și asta. asta am Bun, deci deci ar probabil trebui să că accepte. au niște posturi foarte importante în guvern, vor fi plantați niște și de mai mici. <laughs> ah. Ok, vă mulțumesc pentru telefon. Că nu mai e nimic de comentat la ce a zis Vasile. Și drum bun în continuare. Cristi, bună ziua! Bună ziua, mă uită! Uh, am să încerc să fiu foarte scurt, uh, da? Da, s a trebuit să semneze și nu cred de fapt care e de ales. Și doi, mie mi se pare că e o schimbare de drum, și nu sunt deloc fan PSD. Cred că domnul Dragne a luat-o foarte personal și că își dorește ca peste o jumătate de exercițiu electoral prezidențial să ajungă președinte. Adică? Încerc... Ce vrei să spuneți? Adică, chiar am nădejde că de data asta va mai face și PSD-ul ăsta ceva. Cred că nu degeaba s-a separat atât de tare de restul PSD-ului, nu știu ce funcție va avea acum Dragnea. E președintele PSD de mai bine de o jumătate de an. Nu, mă gândesc acum că este, va deveni, după cât am înțeles, președintele Camerei Deputaților Va ajunge foarte repede undeva da, mai Da, dar asta și... nu e ceva, adică nu știu cum să... Dacă noi românii în general nu prea ne simțim foarte reprezentați de parlamentarii noștri, deși e asta vreau. facem atunci când îi votăm. Este deci faptul vreau. că Liviu Dragnea care e condamnat și în executarea pedepsei va deveni președintele Camerei Deputaților nu ne afectează chiar așa tare. Hai să fim sinceri, să nu fim ipocriți. Cred, cred, așa cum încercam să spun că uh, va încerca încercat să miște ceva în direcția programului pe care l-a spus la televizor, sunt foarte multe. Uh, doamne, dă să-i și iasă sau ce să zic, doamne, dă ca cei cu care se înconjoară de data asta da. uh, să miște lucrurile mai spre bine. Doamne, doamne dă să este... fim atenți. Uh, Cristi, îmi pare rău da. a terminat emisiunea, vă mulțumesc tuturor. Îmi pare rău că timpul alocat a fost atât de scurt astăzi, la fel ca în fiecare care zi în care discut cu dumneavoastră. Mai e o zi și mâine, însă vă mulțumesc. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.